і відчула нагальну потребу змінитися. Вона розуміла, що такою, як є зараз, не має права на те, що бути, бо навіть думати про нього, Себастьяна, як про свого. Між нею та Штукенгайзеном не здоланна прірва. В освіті, культурі, в манерах а головне в людяності. Вона зізнавалася, що вже не сподівалася побачити в цьому житті когось такого, сповненого знання та блаженства, як Штукенгайзен, когось, хто нагадав би її найпотаємніші мрії. Його слова, саме його існування – проникли в її серце так глибоко, що вона вирішила повністю змінитися. Вона писала, що цілком звітує собі, наскільки дивним, бо навіть ексцентричним виглядатиме її лист, а водночас, наскільки нікчемно малою є ймовірність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 змушував її спричиняти страждання іншим. Він писав, що потайні пошуки Анни то радше закономірність, аніж виняток.